22 decembrie 1845 1845 pe scena Teatrului Național din Iași, iluminată cu lumânări de stearină, se reprezintă în premieră Iași în Carnaval, de Vasile Alexandri, tânărul autor dramatic care debutase nu cu mult în urmă, cu comedia în trei acte, cu conul Iorgu de la Sadagura. Piesă cu unul îndrăzneli politici destul de alarmante pentru potentații zilei, dar care stârnise în schimb entuziasmul și admirația bonjuriștilor, al tinerilor animați de idei progresiste. Acum, la noua premieră Iași în carnaval, tot highlight-ul, toate protipenda în floare, ocupă lojile, o stilă de la început piesii și autorului. Într-o lojă se află o personalitate politică marcantă a zilei. Ia-te, uite, partierul e plin de domnii buni juriști. <gători> Care, parcă dintr din s-au strâns să-l pe răsplătitul și ela de Alexandrie. Eu aș zice că nu o mai meargă tot cum eu merg cu Iorgu și ela de la Sadagora. Piesa asta a fost mai cu trecut trecută prin farfe și la cenzură. Dar și parcă la Iorgu nu oprit țenzurul sticurei și cele pe care le spuneau țăranii și tot le-au zis. Bine, bine, dar pe urmă. E, pe urmă că i-au înjurat la gazete. E. Dar oare cum erau sticurele? Da cum nu, Sunt sătul de biruri grele și de plug și de lopată, de ciocoi și de zapșele. Ia ia ia ia și revoltanță în mai taș frate, odată că sunt lumea la bine, bine, bine, tarciți ia catac. într lojă stă aga, cu care înalta personalitate schimbă din când în când câte o privire complice și plină de indignare. Aga vorbește cu senzorul. Bine, bine, bine, bine, tarsiți, ia ca tacă. Într-altă lojă stă Aga, cu care în alta personalitate schimbă din când în când câte o privire complisă și plină de indignare. Aga vorbește cu cenzorul. Cum stăm senzorii cu piesa asta? Da toată actorii mei o să se ție de tăieturile mele, o să fie bine. Mm -hmm. Și dacă nu o să se ție? Eu o să dai porumb, că se aristuiască pe toți în cap cu bun juristul acela de Alexandri. Aha. Partierul îi de asemenea tixat. Ingerul meu, Carte, nu știu dacă e bine că ai venit cu mine în sara asta. De eu Mai știi, se poate petrece aici la teatru. Mă tem în vreun Ai, dacă scutini? Da, eu scui. Cu care? Cu tinerii și înflăcărați care îl susțin pe domnul Alexandrii. cine și poate să vă facă pentru asta. Ei, nu vezi, să un ușile cu comisar și Da, Deși, fraților, la mine semneau aplauze. Ia nu uitați-vă în lojila tatălui aici se vede cum tremură. Streme și el că s o schimbat vremurile și nu mai fi chiar toate pe voia șocoimii. Îi tixit parterul, dar după cum s-a văzut, de o lume care face haz de ridiculul Tachilu Nătescu. Om cu vază, cu rang în societate, care tremură la gândul că vremurile s-ar putea schimba și obsedat de această frică visează până și în noaptea comploturi revoluționare. Multe locuri în Star sunt ocupate de bonjuriști, care dau tonul aplauzilor, câte ori o replică din text satirizează moravul societății. În aceea seară din 22 decembrie anului 1845, la premiera piesei și în Carnaval, când Cristiană se desfășurau peripețeile de la bal ale actului ultim și când actorul Ioan Poni interpreta al personajului Alecu, își rostea costumat în păpușară, Întra păpușilor țară, în votare la votare, Am văzut și bun și răi, și cu duh, și-nătărăi. Unii mândri și îngânfați, ca peșici cu vânt umflat, În cei lumii că trăiesc, dar atât vântul să învârteze. Auzi, săbiuță, auzi cu coane tăchețe cum ba jocorește tălharul lumea. Alții! Iar cu făduliri, din nea mare vrând să fie, să ne pesc mari, nu-s nici cocoi, nici ogari. La mine bate cu coane dache. Alții da, da, da. vrednici patrioți, dar mai vrednici patrioți. Și-a zis? Da urlă, curios, până niștea te cunoști alta personalitate politică se ridică livid în picioare și îi face semn lui Aga să oprească din datul spectacol. Aga, se execută. Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! Oțione! În și care sunt aici de față va merge surgion! Dacă mă așteapt că mănăstirea voi scrie o nouă piesă <gătă -i> cu subiectul surgionirii! <gătă -i> În alta personalitate, s-au văzut silite să părăsească în grabă loja. Ce aga, lo urma. Opinia publică își spusese energic cuvântul, izbutise să-și-l impună. Teatrul devenise, cum se vede, un puternic mijloc de agitație care reflecta starea de spirit revoluționar din preajma anului 1848. Piesa iași în carnaval, o iritat cum relatează Alexandrin într-o scrisoare adresată unui amic. O iritat mai mult pe unele înalte că în alte ipohimene, și se alovește în acei care au mare interes de a nu se forma la noi o opinie publică menită de a condamna faptele lor. Așa a fost. Ne aflăm într-o încăpere bine imobilată Un fel de salon burghez În care se află două divane largi Unul în dreapta, altul în stânga Pe unul doarme cu un somn foarte agitat, Plin de visuri rele postelnic cu Tachi lunătescu Pe celălalt divan îți face somnul de după masă Tarsița, consarta lui Tachi uh. Ah, ah, ah. uff, uh. uh. și bis, și grozavie. ferește mă mai că preștiște, ferește-ma. Ah, ah, da mult am mai dormit. Bre, bre, Ian câte ca un sărat. Soro. Ah. Și tăi, și și. Cât -și Câte șeasuri sunt? Câte-au fost și ieri, pe Oh, O, da mult am mai dormit, nevastă. Mai bine ia seama ta, să nu te trăzăști într-o dimineață, mori de damla. Bă, să ferească Dumnezeu, nevastă, auzi vorbă, nu-i destul că am visat grozăviile lumii, încă mă -și spări cu damlale, foarte îți mulțumesc de bunătate. Și grozăvii zici că ai mai visat. Ori fi ea, mi-i Ba nu, dragă. Astă am avut un vis care m-au încrețit din talpă până în creștet. Și vis. O revoluție, un complot înfricoșat. <grijă> nu rudisor, o căză, nu e dișaagă. De câteva zile mi se bate ochiul stâng și <grijă> sunt sigur care să se întâmple în curând probleme să mă ții Păi ea n cum râde când îi vorbesc de revoluție, și apoi pas din un zi poale lungi, minte scurtă. Ză mai bine, hai ni strâmte minte în gustă. da, înțelege, fiind sănătângă și ești, acum lumea s-a deschis, s-a deschis peste măsură, acum tăți vreau să fie deopotrivă, zicând că tăți sunt de o fătură. cu ochi, cu nas, cu gură, și că niciunul nu-i coborât cu hârzobul din șer. Auzi vorbă! De o potrivă! Dacă se potrivește, eu să fiu totuna cu un șeuconi și tu și ești cu coana în procipenda, să fii totuna cu o jupânească din casă. Da și frat, că vin este O căpiet, lumea! E tă, dragă tarsită, de acum mă știm de comploturi. Dar și de vrei să le fac aici? Și -ne? Parcă nu ei o mulțime de bonjuri care ne numesc pe noi ruginiți. Eu, rușinită? Da, da, e, dar nu te aprinde degeaba. Lască că nu sunt mai catatic să ne sărute mâna ca mai înainte. Apoi, auzi că stropșesc urechile cu vorbii de ceia lumii, cu opinia publică. Auzi, opinia publică, parcă eu am trebuință de dânsa, când moșe și strămoșii mei au trăit foarte bine, fără a ști ce soi de mâncare e. A, soră, soră, înrele, vremea magiu. Așa, așa, soră, dragă. Din zi în zi, lumea se face mai sumiață și trebuie să încălcesc mai urât. Eu nu știu că mă tem, îmi mărturisesc păcatul, mai ales de când am visat complotul de care ți-am vorbit. Mări, nu șuguiești, frate! Nu te nici de cum, auzi visul. Unde să fășea că și își să cu să se îmbrace în costume de iroz, cu coifuri în cap și parcă i văd a ei dumneavoastră cum, alergând pe uleț cu coifuri de hârtie polite și strigând în gura mare. Irod! Opinia publică! Curc să doar fierbinți pe spinare. Pia, părăși, că t Pre! Și -a adus. A, a, a. Da, și dulce sunt a este. de nu fac cu coane. Da. Saftă! da? Să spui fișorului să meargă la marșant din mod la gate, să poftească aici. Da, cu coana. Da, tu cu gândul la marșant din mod și eu la vis. Iar, iar, iar mă, mă, mă trec fierbincel. Uh, vine a dat de știri poliției. Ca să iei măsurile cu vincios Da? Zi unii ficiori ca să poftească da. aici pe șatrarul Săbiuță, comisarul cuvartarului nostru. Auzi? A, aud? Aud? Așa. Ia să, Până atunci mai stau lungit o leacă. Iar te o prinde somnul! <gânt> Safte, da? Ia aproape. Uh, uh, uh. O adormit iarăși. Ianze, mai trecut azi calar pe aici. Și cine cu coana? ofițerul? ofițerul Leonil? Cadetul de cavalerii uh -huh. să. O trecut de v-două și s-au uitat la finestrele. Mie? Ba nu, cu coana! Ieşi. Doamne. Ies cu coana, ies, dar și vinam eu, că dânsul nu s-a uitat. Mm. Doar tachii, dor. Mm. mi eu el la Leonil. Ah, Leonil. Sini? Eu, Alecu. Alecu? Scoală, tachii! Buf. 4, Bă, că mai spălet ar fi ceva. E în praele cu le? Ani cu saragură. Cu coara Și cu coara Eu, că mai bine, că mai rău. Da, dumne, ta. Nu mai prost să cu slujba, de ni-și pre prea și primă un printre de la acum de Dumnezeu. Da, și nu te închei, vreodată. Deși slujba mei e favoritoare când vă pot însă fali că încă n-am făcut niciun pas de cumpărit și n-am chicat în opinia publică. Na, și altul cu opinia publică. Vei nu ți am spus, sora, că o să mă lipsesc de boala asta? Sărmane, alecu. Ce ar zice moșul tău, bietul, gingerul, vadă din punctul din când ar afla că tu un loc să te folosești? de slujbă ca oamenii, pentru ca să te chivernizești, după visuri de șerte și te închini la niște cuvintizești. Păi când i-a fi tu curat, nu-mi pasă de ce ar zice moșul meu și alții. Mai bine să fiu sarat și curat decât bogat și hule din lume, pentru că și este e mai frumoasă avere pentru un om cu sunt bune. Cât pentru moșul meu, el care nu a ieșit niciodată din Nicurești, Știi să facă vin și bani, iar eu știu să cheltuiesc bani și să beau vinul, prin urmare iarăși scrit. Bravo, Lecu, bine faci. Și aici stai bonjour. Ei, dar și mai viese prin târg. Bine, veselii peste locul, că suntem în carnaval, dar în să le întâlnești, măși, păpuși, iros, Mai că presie să ferește-mă. Auzi, Tarsițo, iroz. Asta-i să-mi plinești Dar ce ai? Ce ai coanei de tine? Am Mă ești sigur că sunt eros pe uliță. ce am văzut cu ochii. Dar ce are a face? Tafițo, suntem perduți. Da? Mă duc să-mi încarc pistoalele. Ai, săracan de mine, că mi o nebuni barbatul. Mă duc după el. <gână -i> ia capoznă. s a dus și m a lăsat singur singur el. n-am apucat să le dau ravașul de la moșul meu. Dar orice dreapul i-a Mă aridu, că să n că când am vreme de pierdut Trebuie să mă întâlnesc cu prietenii cu care am vorbit să merg la bal masche Aveam să ne îmbrăcăm în păpușari <laughs> Ce or să mai râdă prin loj? Dar ia să-mi fac socoteala zic că până la începutul balului mai sunt încă vreo două șeasuri și jumătate și dar am toată vremea ca să trepe la Mardiolița Fica comisarului săbiuță Cei dar și să fac cu ravașul Ia ca vine de Cathy, modista de la Marchand de Mode. Bună ziua. Bună ziua. Ne-a crescut ca cucoana cu coala Tarsița Dar cu le cu. Ea tu cu bonetă nouă. Și mă cunoști, cum ne-mi știi numele? Tot așa, pre previn, știi și dumneata pe al meu? Ah, pentru dumneata nu de mirare, mademoisela, pentru că cine te vede dorește să te și cunoască. Oh, de vreme și îmi faci complimenturi. Apoi dăm voie să spun și eu că ai mult talent pe gita. Tati, unde ai aflat? La că te-am auzit eu ăl Dar mi-a spus și o persoană care iubește foarte mult din de când te-au auzit pe dumneata cântând pe suferestele sale. Marcioliza, fata da? Săniuța, așa șei? O cunoști, da? Mi-i bună prietenă și vecină. și vedem în tot Cu adevărat, da? Și deți față în față? Și vorbim adesea ori de Dumeta. Ah, când cât mă noroșești cu cuvintele este. Dăm voie, dar să mă număr și eu de amu printre prietenii Dumitei. O cum mare Te am muti rog să mi poruncești la cât îți te voi putea sluje. Bucuros, dar și Dumeta să urmeze asemenea cu mine. Și spre dovadă ia ca o scrisoare, pe care te rog să o dai cu coane tarsita. E de la moșul meu, din Nicorești, și cu coana tarsita s-o dă ei lui Bine, bine, eu îi dau. Și să spun marghioliței din partea de Spune-i că iubesc din tot suflet. Foarte bine. spune i spune că tânărul și-o și meritează dragostea ei. Precum și tânărul care mă iubește pe mine. O meritează pe-a mea. Și și tânărușeala. E ofițer, îi zice și Leonil. Leonil? Hmm. și iubești mult? Mor după el când îmi zice că mă iubești, ca pe o sabie turșească. Așa zice? Da, mi-a trimis-o ravaș, n-am apucat în canșetii. A, te las sigură să știi că mi-închipui că te-ai aprins de miroare. Da. <laughs> Mademasele Cati, sărut mâinile. Mergi cu bine și n-ai grijă, ea-i spune margăliţă și mi-ai spus. Ia-n să citesc acum răvaşul lui Leonil al meu. Lingerul meu, tu ești steagul la care ochii mei stau țintiți cu dragoste și cu fală. Glasul tău e mai dulce decât râmbiţa scadronului. Pentru tine doresc şinuri și slavă. Pentru tine aș birui lumea toată. De mă duc la Balmasche, vin și tu puiile să petrecem împreună. Eu voi fi îmbrăcată în rod împărat. Al tău pentru veșii veșilor, Leonil Crișu. Ah, Leonil, cât ești de bărbat și de nebun. Dar ce să-i faci? Nu-i degeaba cornet la cavalerii. Da, cu conutache, da. cu două chestii la mână. Care ce are de gând să facă? Da. Pare nu cum v-ai turbat. Da, nu te spărie de mine, de moazelă, Cate, că eu destul de spărit. Ai auzit de Revoluție? Revoluție? Madmoazelă, văzut ai iroz pe uliți? Ba, nu! Oh, slavă Domnul, parcă m am mai răcorit. Ne-a oh, greșit, că să- lepsat Da ști, cât bine mi-ai făcut cu două cuvinte, crede că mi-ai dat viață. Și de la voința matale. frumoasa frumoasă modistă, atârnă ca să-mi dai inimă. Vai de mie, ți-am dat viață? Și vrei inimă? Așa. Nu te înțeleg. Nu înțelegi, scumpă și frumoasă modistă și ești, cu ochii matali, m-au prins de suflet. Ochii mei te-au din suflet? Vorbește-mi bobot. Nu-mi vorbele în cabaz, vreau să zic, Că din șasul și te-am văzut, mi-ai plăcut așa de mult, încât sunt gata a cheltui pentru tot tot venitul moșilor mei. Da, și-i va rămâne cu coane dumitale? tale. Dar ta, Nu te îngrijă de dans, am mai tini de stare, în care m-au adus norii matali. De câți să ești cu coane, Toachie? Nu că dacă sunt verde încă. Zau, da. Zăi, ești șesur și Ei hey, dacă e așa, mă duc mai să-i spun cu calitate, să o să se bucuri. Sau că mă duc să știi, și, butterfly... și vierdi! No, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, a fugit. Oh, ar avea las să mă părăscă nevesit. Bazelu, n-ar avea las nici decât. Dar știți, am i-a scoat ochii. Oh, Dracul lui, modist. Să nu vrei să se băiereasă. Ce să fac ca să o înduplică? Băi, cine o mai fi? Cine? -i? Cine? -i? Eu sunt eu sunt iuț! Tu! mai spărie! intră! Ia cu vascopani! Ai trimis fițiorul după mine și-am venit. Ce-mi poruncești? vine că ai venit arhonșatrar pentru că am să-ți descoperi niște lucruri care au să te îngrozească din talpă până în crește. Sunt gata să te ascult cu coane. Prea bine, dar mai întâi răspunde. Te simți în stare să te jertfești pentru patrie? Păi ce fel să mă jertfesc? Cu totul și cu viața poate, după împrejurări. Cu viața mea alta. Cu adumitale. pe chiar cu viața mea cu coane, de știu eu. E, și fel dacă știi. Nu ești însărcinat cu liniștea și cu siguranța publică. Nu ești un mădular al poliției. Nu ești comisar. Mm, basând. Porale. Aia și iese cincițe titluri trebuie de ei să te-ndemne. nu cruța nimica pentru patrie. Înțelegi? Înțeleg, dar nu priset. Mm. Ni princepim prea mult nefericitule, Când suim părtă, si taina, am de la care spălâne viața noastră. Saracan de mine, cu coane, taina, ia zi. Văzut, tai iros pe uliț? E, oh de văzut, am văzut cu coane. Zia, ai văzut? Suntem pierduți, să viuță, pierduți, mă uzi? Să nu înțeleg cu coane. Ma iros pe care i-ai întâlnit află că nu erau iros, mă auzi? Nu erau iros cum nu sunt eu, un din Hoge. Ia ca mă. Erau complotiști, sebiuțe, ascunși în costumuri de iroz, complotiști, săbiuță, care au de gând să te foc târgului n asta noapte. mă îngrozești cu coane ta, ce vorbești! A, așa cum îți spun, dar să nu îi lăsăm arhon și atrar ca să-și îndeplinească planul cel neleguit. Și dacă vom butia îi prinde, dragă, sebiuțe, să știi că te fac agă. Agă? Mă faci ager cu coane, tache! Las pe mine să-l Auzi? Apoi, a, a, dacă e așa, apoi bine zici cu coane, tache. Datoria noastră de patrioți este să ne abușim complet în față. Așa. Trebuie, așadar, cu coane. Așa. Trebuie, trebuie să facem Ahoi. și să dregem, nu? Fii. Fii. Fii. Şă, da, nu, ne da. păi Asta e. Trebuie să facem și să dregem! Într-un cuvânt. Așa? Vine cu mine. Hai! A, nu, ba nu, eu sunt acasă. Du-te, dumneata, de fă pentru ca să depărțesc primejdea și aduța aminte că patria așteaptă scăparea sa din mâna unui comisar de Gvartal? Mă jur, da. ai zis, agă, hă? Eh? Agă. Atunci mă mai jur la dată cu coane. să jurăm -o, pe altă dată că nu-i de pierdut. Când ar ști Moldova și slujbă i-am făcut eu, postelii cu Tachil Lunătescu, ne-ar ridica un monument pe patru lei din piatră, adu de peste grând. <hie> Auzi vocea nedesc, te las săbiuțe, mă duc la dânsa. A zis că mă face agă, de când gândesc să mă fac agă, eu, șatrarul săbiuțe. O leu, auzi comploturi de eros, sau... parcă nu-mi curc de gheață pe spinare. De seara se la teatru unde-i bal masche. Am să mă îmbrac și unii rod, să mă amestec printre măști și să trag urechea, doar oi descoperi, Iseva. Mă duc, mă duc repede să-i spun și fii-mi, să nu mă aștepte în asta noapte, că poate noi vine până la ziua. Vă, leu, ieroz, revoltant, vă, leu, complotul. Am venit cu Coana și mă duc la datorie, pentru patrie, la datorie, pentru patrie. Și pentru agă. Dar dar ai fi lasă mi în lui Dumnezeu. <laughs> Cati, <laughs> da? spune-i. Mă prind diboneta asta, nu? Mai, cum să nu te prindă cu coana arsețe. <laughs> Tocmai prima ta... Și cât zâși, cât sunt bonetele amândouă? 12 galbi. nu e prea scump. Vai, dar poate fi și-a scump în lume, pentru o cucoană mare ca dumneata. Uh, uite și-a nouă ta. să zâcă? S-o gătea la vechi 20 de galbini. și peste tot 12 și pistităt 32 mm. de galbini. No. Bine. Să-i băierului. Da, oare cuconul tachina plătim îndată? vezi că s-o făcut anul de când-l aștept. De cum să-l Dar nu dă din banii lui! Dă din zăstria mea! Ah, prea bine, prea bine! Ah, Uitați-vă cu răvașul cuconului Alecu! Și ravaș? Cucon Alecu a fost aici. Asta știu. Și? Da, și mi-au lăsat un răvaș să-l dau dumnealui ca să-l dai boierului. Dă în pașii. Ah, apoi eu plec acum cu cuconul tachina să-ți arăt mândele. E duc cu a, ia să-l -și, și scrie ravaș. Semnatura lui Ah, Leonil. Oh, Leonil. Dar e și eu fi dat ravașul lui Alecu. Viclenit. Viclenit vicleni e o om care vrea să ajungă la femeia și o iubește. Pe semne că Leonin e prieten cu Alecu Și s-o folosit de dânsul drepoștaș Și Alecu i-o dască ca modistii Să mi-o Și ca să nu înțeleagă nimeni nimic O a zis că e pentru barbatul meu oh, Vai, că trebuie să mă iubiască Ar din erabdare să ștesc Înjerul meu Tu ești steagul la care ochii mei stau țântiți cu dragoste și cu fală. Ah, mă să cum steag! Vinișelul meu, voi nișel, cât e frumos scrii. Glasul tău e mai dur și decât râmbița scadronului. De câmbița scadronui, cât mă iubești pentru tine doresc chinul și slavă pentru tine aș birui lumea toată te cred jurul meu dacă mai biruit și pe mine de seara mă duc la Balmasche. vină și tu puiule, ca să fi treci împreună eu voi fi îmbrăcat, în irod în parat irod în parat vezi dacă e dă la la vitejit, tragi al tău pentru veșii veșilor, Leonil Crișu. Ah, Leonil, și eu sunt atât pentru veșii veșilor. Unde-i s-o sărut de mii, de că mi-o adus un ravaș atât de slăvit? Și eu mai merg la Balmasche și mă întâlnit întâlni cu tine. Din scumpul meu, Leonir, vitează meu un para, Sâte! Sâte, Da, uiți! cu goana. du te, -te gradul să fie pe la teatru să-mi un domino! Și mă și ea cu gona! Du-te dispule acolo, cum zic eu, mm. să-ți dai un domino! Domino, domino auzit ai? Mm. și să-mi duci la punăță ca Na, și na na, na, na și bani. Cum mai zis cu ocauna că e zis Domino! Hai, hai, mișcă, mișcă! Mișcă, domino, domine, oh. domino! Domino, domino, domino proastă! Oh. Ai. ai, e cât îmi bat inima de tare! Parcă am adercat două poști pe jos. Ah! Ah, și puterea are amor asupra inimilor și alor gingași. E, meu din arafla și... Și, face. Tăchiță, te-ai mai liniște, bărbațelii? M-am mai liniștit o de când l-am trimis pe săbiuță să... Bravo, bine ai făcut! Da, ia yeah. Și v-aș să uh. Eu mă aș și eu la cunăță yeah. ca. da ta, da. Nu, joaș cati. Yeah. aș juca sufletul meu dacă hey, no. <laughs> aș avea cu cine. aș juca la bal maschet cu cati. Ce-și zis, spune? Am zis că bine faci că te duci la cumnătigă, ca să te mai veselești și-ma ta. Eu stai acasă-te, pe trecere sufletelule. <nzit> Dacă nu-ți vin prietenii pentru joc de cărți, culcă-te-i da. dă să? A, da. Da. Ai grijă să nu mai visezi, eros. Bă-le-o, bă eu bă, bă. destul la erot al meu. Da. Te las cu sara bună! Ha, ha, te duc cu bine! Ha, ha, ha, ha, slavă Domnului coplecat. De acum mă pot duce unde mă cheamă Amor, la Cati, la frumoasa modis. Mă duc sau o înduplec. Cât pentru iroz, mi-ai luat pistolul cu mine. Tache! Acum! niciodată. La ferestrele casei de pe ulița mare dinspre trierarhi din vechiul Iaș, în care locuiește Cate, sunt puse la videre fel și fel de bonete și capele lucrate de frumoasa modistă, de care este înamorat sincer tânărul cadet de cavalerii Leonil, și pe care și-o pus în gând să o cușerească negreșit chiar în iasaara, Tati Lunătescu, profitând de absența consoartei lui de acasă, care la rândul ei, mințându-l că s-a dus în vizită la Cumnațica, se pregătește de bal masquee. Unde crede cu așteaptă ofițerul Leonil. Dar cadetul de cavalerie iese chiar în clipa aceasta Din casa iubitei lui, Cati. Adio, scumpă și neprețuită modistă Și cu papilioții care îmi îndulșești viața și îmi tivești Așteaptă-mă până într-un ceas am să mă împățișez ochilor tăi de șopârlă În costum de irod împărat Că și ești vrednic ca ti numi Împărăteasa modistilor ...și amoreaza unui crai. Adio, craiule, berbantule, adio. Adio. Eu, te, eu am intrat în casă, dar... ...eu nu mă îndur să plec de sub fereastra ei. Cam odista lighioaie plăcută nu este pe fața pământului. Cu inima te iubești... Și cu deci scoase cămeș, dacă nu-ți scoate ochii. Ia. Înjel cu bonete și cu papiotii care mă îndulcește viața, scumpă și reprețuită modistă, Mai deschidă dată fereastra să-ți vad fața. N-ai plecat încă, Joanin! Acum mă duc să mă costumez în erozi, să mă întâlnesc cu prietenii mii, care vin cu mine și și și îmbracați tot în erozi. Adio, râjări! Adio! Anjă! Adiai-o! Marghioliță! Ce-i Ce ce s-a întâmplat? Vin de grabă spun și ta. O taină! O taină! E singura gurata să m Fără tu! Da, fără! Hai Tata a plecat, Mi-au spus! Închide bine ușa pe din lăuntru marghioliță și nu mă aștepta în astă noapte, că eu poate din noi, venea acasă, până în ziua. Cum l-am întrebat? Atâta m-a trudești? Așa, așa, așa. Așa, șeri slujba de comisar, uh -huh. fată mi-a răspuns. Uita că sunt șatrarul săbiuță și în curând voi fi agă. Uh -huh. Așa mi-a spus și plecat. Hai, zacu, care am plecat. Exact, cu taina? M-am întâlnit astăzi cu iubituta tău Alecu, într-o casă. În care casă? În casa lui Cucolo Tachilunătescu. Și vorbit cu Ali? Uh -huh. da. Și mă o sărcinat să zic că nu te iubești nici de. bun Dar, Da, Leonil al tău, Cum să mai parte cu tine? Ah, mă iubești ca o leu. Mă iubești mai mult decât trâmbița scadronului. Mă a mă luat. Hai să-ți iete și, <laughs> să și mi-l o trimis astăzi. Si te știi. cu coane taci! Și mai! Jogniserul Vadr od care de cum m-a făcut mama nici cam am ieșit din Nicorești, Mă a învrednicea, a și eu în zânele astea în capitații, vai! Și-a va și-a instat! Și-o poate, și-o Poznă, vă leu, hai, hai, te, uite cum și nu se mai oprește, Au făcut-o mărida și Poznă. Ce? Auzi, Marghioliță, i-am dat din greașoală cu coanei tarseța, bravașul lui Leonel, scris că, Și eu l-am păstrat pisel pe care moșul lui Alec o jugneseră în vadră, l-am trimis cu cuconul tache, să-i dai deștire că vin de când citit cu banatar să tara vașo? Bai, să de aici, margheliți. E rar, dar bine o să mai petrecem. Margheliță, mergem amândouă la bal maschi? Ia pe petițu, ai costum? Ai gata, da. Mă tem să mă îmbrac cu el. Când mă gândesc să merg la bal maschi fără știinem luteten, mi se taie parcă tot gustul. Nu, fi ochiul. și te temi. Dacă ai să mergi cu mine? E, tată, dacă afla tata. să și când sunt șalat, să te că doar punem masca și costum. Hai să ne îmbracăm. Ei, hai, hai. Se distrug la cât trebuie să te iubesc pentru ca să fac distraș în noaptea pe la nezuier. Numai un amor înflăcărat ca-l meu poate răbda 17 graduri de fric. Ai, dragă, să te distrug la chef. Cât de ce ce? Când te Ce o fie? Eu. De-așa, arpre! de prea, cu Margeulită! Margeulită! Margeulită! Uite-l învărit în cu conul și cu pistoalele la brâu, Cati! mai la umbra legule să-l le trebază conul tachii! A ieșit Cati la jean! Da, ce voi tăi în uliță? Ce văd cu conul Tachi? Dar ce cauți noaptea pe ulița mei cu după dumneata. Iată-mă, sunt sfârșit mângă casa progitei inimii mele! Frumoase modiste, mi-au venit în gând să-ți dau o serenadă prin care să-și pot face cunoscută starea jaunică a sufletului meu. Și lătăjduiesc că după oftările ce bei auzi, te vin milostivia a primi cât îți-am propus azi după masă. Când Cântă balaure, când e cu foc! Ai plecat de aici în Nu mă o sândi scumpă modiste și ești! Că mai amorul ce am pentru tine au putut să mă scoată din sărite. Nu ți i rușine să-mi vorbești așa, dumneata om însurat. Ei, dragă, cu rușinea sunt, nu Cât îmi iubesc așa de năstrușnic, încât m-am lăsat până și de ciubuc, eu care eram în stare să vând sufletul pentru o liuleade de cițu. <laughs> și apoi mai ai obraz să-mi zici că mă iubesc cu sufletul. Ascultă-mă. <laughs> ce vrei de la mine? Capeli, bonete... foarte mulțumesc, că am prea multe. Cu adevărat, și magazia plină. Spune-mi, dar, ce dorești? Drogi mobilii? Porunșești supusei sluși a matalei. Vreau să-mi plătești socoteala. Cu mare bucurie. Cât? 32 de galvin. un nimic, o bagatelă. Iată bagatela. Iată banii, 30, 31, 32. Toate dorintele matale nu mai trebuie. Hei, lautari, da. mai zice-ți un cântec! Oacu-ne-a cu ea tacu, ajunge, just... ajunge, zic! Și-ma yeah. cu coare tache, înveze-ți da. de cu coana tare să-ți ama nu de mine, Că de mine are slavă Domnului și ne vide! Hei, pofti, eu vina dau o serenadă și dânsa, oh, oh, furisită modință! Hei, balaură, ia-o din locul tarapul tău, că nu mi-eți poți de niciun agiutor! Oare, the... nu. Iată-mă, acum este el mai e unul. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, și de Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, Că ar fi și pământul s-au putevărat! Băle, un erot mi s-a Sfinte Dumnezeule, nu mă părășe! Unde e viuți? Unde ești? Poftim mi-a s-a și rozi umblă, slobos pe s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a nu te îndura de mine, păcătosă, domnule, revoltant, că am o casă de copii și sunt patriot bun. Moldovan curat. Moldovan? Da. Hai de casă-ţi de drum, da-ţi aminte că îi trăie de vestitul şi cu Irod în palatul Luceaforul rasăritului! Aud slăvirea ta, aud! Hai iau din o, iau slăvirea ta, o iau, iau. mă duc domnule Revoltan, domnule și Irod, mă duc din frată după să-l să găsesc la Balmaschel, la la Balmaschel, la, Balmaschel, la, Balmaschel, la, Balmaschel, la Balmaschel. <laughs> Fricoasele le ghioai și mai tremura de frică. Bine că a lăsat pistoalele și niștila și mi-or prinde bine. Alecule, Ai sta ambracat în irod, e Leonil. A? Leonil, prietenul prietenii mele Cati. Ieri mm -hmm. Nu l-am cunoscut până amul. Hai Margorița, cât îți îți de balmasche? Eu mă duc să mă îmbrac în păpușar și e veni apoi a te lua. O eu pe aici pe după col. Bine, te aștept. Vreau să mă vezi, Cati, îmbracat în irod. Îngerul meu. arată-te la fereastră. Eu sunt Irod în parat, care pică am mâncări și pământul se cu tremurat. Ah, up. <coughs> Chistoalele sunt de la unul pe care l-am văzut pe aici, prin apropiere. Era învăluit într-o manta lungă, pisemenele mergea și dânsul la Balmasche. Învăluit în manta? Cum așa că am surșul, adică și mai bătrâiori bine. Așa, așa. Și-a putat tremura din de din crânță, neutăți dințe în gure, când m-a văzut, <coughs> Îmbrăcat în irod. <coughs> Era cu conutache lunătescu. El umblă pe pe și... feresturile mele și nevastă s-a tarsățat cu gândul la tine. Și spui... <laughs> Anil, ce poznă! Vai leu! <laughs> Dar și-i povestește, să înțeleg și eu. Răvașul tot pe care mi l-ai trimis a. o ajuns dintr-o greșeală a mea la cucoana ta arsinsă. <laughs> <bine. laughs> și ea crede că-i pentru dânsa, lasă că-ți povestesc eu. <laughs> -aia! -aia și prietenii mei au venit pe iroazii mei. Ionii! Da, Îți poartă de nasuri dar știi că au ras? Ia că mi-am pus și eu un nas minșinos. Placuți, Cati? Și așa îmi place Leonil. Haideți, fraților! Valul ne așteaptă! Gloria ne cheamă! Fac să-mi ilumirezeți drumul, că-i spânarii din fiulți, s-o l-ați dat în nedejdea lunii, și luni ar nedejdea până! Patușei! Să tot stai să e privești! Ia e la tori, e Nu știți că Să aici și-a săbiuță, ca să vezi cu ochii și să auzi cu urechile tale. Ai auzit jurământul complotului, dragă, săbiuță? Ei, ce mai zici? Ce să mai zic coane tache? Complot în toată regula. Hai? Bine că ai venit să mă chem de la Balmasche. Ceasul primești să apropie, săbiuță? Să oh, mă tem cu coane tache. Oh, te e, Vorba vine. Avem cu noi trei comisari. Sunt aici. Acu' o să sunt vremea, să dovedești lumii ca această sabie, nu în zadar nenate de săbiuță vel, șatrar, și fel comisar, și viitor agă. Dar săbiuță dragă, să dovedești ce o plăcea, și, mai ales, să dovedești complotiști, căci patria, patria. Fi... Ah, patria, nu ai teamă că eu te-aș lăsa în primejde când e înădejde de a zi. Mai ales... Am să-i fac praf. Pulbere, ca să nu mai rămâne nimic din ei. Nimic! nimic. Dar cu ani, Mi-a primit o idee. Ia, ia, ia, spune-o. Merg si matale ca si rod. Da. Si apă ne ducem la bal masque si ne amestecăm cu complotanții și ne or credi din partida lor. Din partida lor? Da. He, he, asta am venit cam paracsana, arhon si atro. Da, dumitale. Cu ani mai bine paracsana sa, dica altfel. Da. Ia sa-i stric pe silantrii comisari cu care am venit. Da. Hei, uite, uite! Astia sunt! Ce faci? așa, așa, așa, așa, așa. Da. Da. Băiți, da. Da. Voi, voi făcuta spre gătiile trebuie <gătări> Avem vreo 30 de slujitori. Nu stoc mai destui. Oare, Cu cu toate așestea, duceți-vă devem cu toții pe la bal. Și când voi striga eu, să sărim cu toții. v-am spus că revoltanții sunt îmbrăcați în iroz. Auziți, mă, mă, mă, mă, să nu mă lăsați, mă, când mă o să strigând Iorul. Gândiți-vă că patria aș încredințează soarta în mâinile a patru comisarii, Voi trei și satrarul săriuț al patrulea. Acum duceți-vă, hai, Acum cu calitate, tachii, du costumul de rod și să mergem la bal, Hai, Hai. Vine. O să rupă bariera dacă nu o să ridici și nu si la ei! O ridicat-o! Da, <fie> <fie> <fie> ca sunt fotbolit, -o, o rămas traturat în mijlocul drumului. Ia să vedem cu coale tachi, ce sa intemplă! No. Care s nu te lăsa înșelat, o fi pută vârf cu revoltanți. Aoleu! Dar cine e într Cu coalea domnule Vaneș. Cum? Chirița? Ai auzit chirița? cu coalea ta? Ah, Nu-i revoltanți, e coana Că era să mă chiorască și ne izvârle cu bulgări. Cu Coană? Și? Cum-i numele dumitare! Ei, cum mi l-a dat nânașul. Lipsăși de acolo. A, așa știu și eu. Dar păi vezi, Cucoană, că trebuie să trecem la catastipul barierii. Să mă trec la catastip pe mine. Dar și sunt eu să mă trec la izbot! Auzi, vorbă! Ei, măi, cu obraz, nici mai sunt gulerații. Ești ea cu săghiuță. <fie> Lipsești mozișii, lipsești de ișii, cât țară-mi păr, șătii bach măr. Auzi dârzii, blestă mă și bojeșii, în catastipuri el să mă scrie, să-mi facă parcă și timar de băcănii, sau lipscării. Lipsești mozișii, lipsești de ișii, cât țară-mi păr, șătii bach măr. O țară, ouă, că doar n-am urexerele spărși natale. Bucără! Avem poroncă să nu lăsăm pe nimeni în până nu-l întreba din umii. Ei, Acum are să-mi scoată și sufletul. Du-te mai omule, descrie că venit în ieși cu coana cherița banului Grigori bărzoi de la Bârzoieni, cu Aristița, Calipsița și Guliță copchiilor. Mă, și pomelnic, cum ai zis cu Eh, Ia-că-te surdu. Chirița, Aristița, Calipsița și Guliță Bârzoi, ot bârzoieni. Mânați măi și luați seama la covățele măi. Aici, în capitale, ești tot cu zilele mână. Rița, restița, leftița și gurlița burzăului. Păi, a nume, parcă Parcă se bat babele la gura ei. Vă duc situa în catastrofă. Leftița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, parzița, Cealaltă lojie va atala cu se prohodi, va joar! Dacă vă bura moșii, și nu arca mă auzi copiii nimeni! Ia la, vine cu coana, haid, nu ne mai nega că jă, când despărut la casa avem noi cu radvanul acesta, arde-l, ar foc! M-a schimbat-o pe tine focul! Auzi, Mata, radvan trăsura mea din un turnul nou, ușoară, cam de pe vremea bejănii. Hai, dimânați-mă aici! Să nu mai faci niște avarbe! Ia o dată, copiii, nu faci! Ia! N-a dat apaciolarului, ciuarlo, și Oh, oh, oh, Ia ne amu ne-am troienit. Băi, ne-am troienit. Ia că asta -i. acum asta e chiar colac peste pupăză. Și tu, Vasile, și stai Coboara. acolo ca un putuc pe capră, m-am găsitule. Deși ai te-am îmbrăcat eu în livră cu firetul. Coboară jos de ajută la trasură. Ia, vezi-l, mă rog, că parcă e un troien. Băie, nu ești bun, de Iar în zadar, nu ni-i scoate dracuș pe dracul să morosule, da? Sunt morosule, da. Și-l-am da. închis ochii de două nopți. Ia că și răspunde, acum dau jos la tine. Carnax, Da, că era să-l rupșeșarni. E acolo pe razor, mai ton, tu mai pune umărul și că a că ești cu Haide! Curăzilor! O finteți să vă vrătoși! o ți o Dați-vă și voi jos, bre, că doar ni-am mi distroenim mai degrabă. Ia ca așa frumos, frumos, frumos, să nu lumecați. Ai, frăcăi, haide, haide că vă facă nu ies la un bac și-și bun, câte un chiferic de om, haide, ia ca poznă, poznă mare, unde-s surujii, unde-s surujii, unde surujii, unde-s ce-i l cine știe, la vreo mă poate, e, că nu-s și eu cu dânsic. Of, of. O, și-ți m-au lăsat lapte în mijlocul drumului, bre, bre, bre, poate să mă lovească ceva. Oh, să nu te apuci, mă rog, șaptezeci de apădăi. Na, și ne faci acum, a? Și nici un barbat nimeni, ca să ne în trajitor. Of, of, of, să mă la pământ. iată vă O Și-mi văzură urechile și-mi auzără ochii, slavă e Doamne! Iată, în sfârșit, un creștin. Toi, cu Cucoana, că sunt și eu pacile. Foarte mulțumesc. Da, mă rog, dumneavoastră, să mă ferișesc și eu cu numele dumneavoastră. Dumnealui, prietenul meu, este spătarul Pungescovii. Și dumnealui, Aga Bondicescu, al meu amic. Un spătar și un agă. Fetilor, țineți-vă mai drept și zâmbiți. Zâmbiți, norleu. Dar mă rog cu cană, să ne norocim și noi. De, eu sunt cucoana Chirița, a Banului Grigori. Și duducili. Bărzoi? A, O Și Duducile? Ot, bârzoieni. Am înțeles, dar duducili. Copchilele mele, Aristița și Calipsița. Haide, face stale frumos. Mă le-am adus aici și pe din eli, ca să petreacă în ieș carnavalul și puneți-vă, boierilor, în gând. După și ne-am năcăjut pe drum două zile și două nopți, când să ajungem la ni ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Ne fug tocmai la capătul târgului. Cu coană, Chiriță, noi amândoi suntem gata la poruncile din Italia și, prefericit, de pute la ai dori în nostru. Tatea, aici puteam să la orcei nostru. Bunătate, dumneavoastră. domnava. Și se potrivește. primiți deocamdată brațele noastre ca să vă ducem la de. Și cât pentru drăs, n-ai nicio grijă. Om te boi noștri ca să o aducă. Da, da, boi, boi, boi, boi, boi. Bucuros, foarte bucuros. Vai și cu conaș de treabă, dacă ar fi și holtei acsu brațul și merge spupuii că fetelor în vârful scarpiilor haideți împreună să încep să pornim și să facem o bună să ne găzduim haideți împreună să încep să pornim și să facem o bună să ne găzduim demioisele dragă sunt preferișit ah, Ca s ți dau eu brațul M-am învrednișit De voazelă scumpă În veci noi uita Că astăzi la prațetă Merg a ta. Unul zi-și iagă celălalt patar, De-a-și prind vizineri, dar, Balul maschiei îi întoi, se dansează, se bea la bufet, măștile se dachinează în ele, își aruncă confete și serpentine, în sunitele muzicii gălăgeoase care trece de la polcă la mazurcă, de la mazurcă la vals, cu coana tarșița. Acostumată într-un dominoș cu mască neagră de catifei, îl caută cu disperare prin tăţii pe tânărul cadet de Cavalerii Leonil, convinsă că răvășelul de amor pe care din greşală îi l-a încredinţat modista, îi era adresat ei. Își repet în gând cuvintele înflăcărate din scrisorica de dragoste. De sară mă duc la Parmaschei, Vine și tu pui să petreșem împreună, Eu voi fi îmbracat în irod împărat. Al tău pentru vei și vei și nu, Leonil Criș. Ah! În timpul acesta, Leonil valsează cu iubita lui Icate. Cază, nu-i înșelube. Ah, Leonil! Iar Margiolița dansează cu Alecu, care e costumată în păpușară. Margiolița... Alecu... Lunătescu, împreună cu sebiuță, în costume de roz, stau la pândă să ia ca din pe complotanță. Fii cu urchii în patru și atrar, Săbiuță. Prezent! Pagă! Mai boboc și se pas cu și boboc și boboc e fișorul Ce, boboc? Ghiscan! Ghiscan! Eu! Ghiscan! Nu, ghiscan! Să eu abar jocorii oamenii Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce a întâmplat? cine! Cine a întâmplat? Ce s Ce s-a întâmplat? Ce o a a Vași din templieri, stau un criminist, așa scandal mari, nu so pot miin. Vași scandal mari, stau un criminist, deși udam turbati, mă sunt amețit. Vași din templieri, stau un criminist. Așa scandalbanii nu s-au pomedit. Ah, ce bine-mi pare că i am încăptușit. Domnule, ai să ne dai satisfacție. Satisfacție? I așteaptă! Tarnac, să brecă, m-o aș parcă în Pune-ți mâna pe dna lui A. și pe dna lui. A. A. Am codălchit-o. Iarhonaugă da și pe-arhoni spătari, și ia asta arhoni spătari. Nu-i niciun catachriz cu coană, am porunca de la... Ce Pentru că unul-i bondici și celălalt pungesc. Uh, uh. Doi coțcari din focșăni. Coți? Valeu, am dat și-mi de-a pierușurii, vaaa! Valeu, o leși mai bineam! Iată acum Bicucoana Tarsețea care o curând a prins prin umblând de pe cavalerul Leonil, oprindu-se acum fericită în fața unui bărbat de cavaleri. La cine gândești așa? E tii, rodului. Și faci? Nu suc, la para, dragul este nemărginit. Și vrea, e aia asta de la mine. Ah, când dești cât de mult te adoreaza, și suflet. Sta cu cufundat în gânduri triste și ai sărit pot. Să sară în pot? Mării, și pacul asta de să leagă de mininitam, nisam? Dar scumpul meu, bucură, te-ști veselești, că da dama, ginga și, -și iubești, A? te iubești. Și cum să nu te iubească tu care stai în chiar cu un păr cu părul de aur? E sclintită. ea n ascultă, madama, de drum și găsește găsești de aici. Ia-mi te uită, Tarsita, nevastă-mi-a și cauzi la mă dam. ia te uite, Tati, dar cum să te cunosc dacă poți mască și te-i îmbracat în irod? Și poți să-mi zici și cauzi la baln. Ia, păcate, soro. Frumos, Tati, frumos. Frumos, nu e frumos? Nu mă supăra. Poate de și poți să-mi Ia-mi poftim acasă să ne poftim să te spovedezi despre cel, despre strâmbița scadrului. Am șuguit, am șuguit, mă Da? Da, domne, ta nerușinatule, ce cauți aici? Nu ai zis că stai acasă, n-ai zis? Răspundi, ce faci pe mortul papușoi? păpușoi? Și tași, și tași ce zic, Tarsitu, eu sunt aici în cercetări, apăr de complotanți. Complotanți? Da. Și vorbești, Tachi? Visul, Tarsitu, visul cu irozi s No. Vine un păpușar! Uh? Și scuicate, și bine și aleco a, a mea un păpușar! Târșului Leon, l a un irot. Așa să-ți mai bine mastă mai uh -huh. Păpuși! Păpuși! e păpușarea! Păpuși! A venit aici tocmai din țara păpușilor! Unde multe poste am văzut și multe am auzit! <gătășilor> eh, de vrei să vi povestesc? eu gata! <gătășilor> <gătășilor> Dacă vreți, atunci mai auzim cântă ți dura, dar la pe gâtul scribii, ca să nu te aud nici eu, nici tu pe mine. În trapa pușilor tare, în hotare, la hotare, am văzut și bun, și răi, și cu duh, și în unii vândri în îngânfați, ca cu vânt umflat. În ce lume cât trăiesc, la atât vântul să-nvârtesc. un săbiuță, aud cu coane tăchițe, Cum bă jocorește tălharul lumea. Alții, iar cu fădulii, din nea mare să fii, Să ne pesc tot deșii mari, nu nici copii. Nici o În mine bate cu coane tache. Alții frednici patrioți, Dar mai frednici patrioți. Ce o zis? Gatră urlă furios, prin se de te cu coane Dache. Aud, aud să bimut. În treapă pușelor țară, Mulține toți pe bani sunt soară. Fii fata cânt de rea. Data nu mai da fi vrea! Fe stachii părținți! Călinii s Strigăm iuroși, hai strigăm Iuruș, ziroze, dor, ce să străgam un doi de-o să-mi Valeu, ce-a tranc să Ce să vă îmbracă în iroz, că au și pe mine acum! Dați-mi drum, dați-mi drumul! Nu, eu nu-ți adevărat, nu-ți complotat! Leuatel, le să te și pe tine! Nu Ah, eu ce a care Cu și apoi vezi de ce se pot de răvașul. <laughs> Eu l-am scris pentru cate. Ei este îngerul meu. Rușine, să-ți fie rușine, m-am găsitule. Arvon, șatrar, arvon, șatrar, nu mă lăsați, frate, că nu-s din taraful lor. Ăsta-i oh, bărbatul meu, gărutatelul Nănescu. Ăsta-l altul Leonil, ofizorul Iroda de varam, legatel pe tânsul. Ghideri, băieți! Aici ai șat tragul șapiunii! Băieți! l băieți! El la poluge și se ne facem o zic n-am cu nimic, păi, Ia ne-a lui cu coluntakimul, a znicit! Ce e eu, băieți! Păi, păi! Păi! El și el mare. Marghiolița, fata mea, și cați aici dimane, ai? Da, dumneata, și cați aici cu coif polit în cap de rod. nebunit de-ale cu amului dar răspunde și cați aici la Balmașchei, ai? Am venit cu logoznicul meu, ea ca să-l cunoști, dă e așa, și ți șer de nevastă pe fica dumii tale, O șer? O șer de... dacă o ce să fac o dau? De nu hagă măcar soc! De por un carbon sa să mă desfieze și pe mine. N-ai, dezlegați-l, hai! Așa! Îi ce sunt nopții! Șos Și să jucăm cu toții ora! nu mai visai rogi. Da, poate nici mata lui și